Capitolul 16. Bal în galeria oglinzilor Străbătând tot șirul nesfârșit de săl monumentale, orbitor de frumoase, Mioara și Sispo ajunseră în sfârșit și în celebra galerie a oglinzilor, care avea să se inaugureze chiar în acea seară, printr-o serbare strălucitoare urmată de bal, la care regele soare, Ludovical XIV-lea, invitase toată curtea, toată nobilimea. În mare grabă, Mioara și Sispo și aleseră un loc bun, în dosul unei draperii grele din spatele tronului, de unde puteau vedea totul. Slujitorii terminaseră tocmai de aprins lumânările, care aveau să lumineze festivitatea, căci pe atunci încă nu se inventase electricitatea și chiar și cele mai bogate palate erau luminate cu lumânări. Invitații începură să susească. Bărbați, mari seniori, purtau peruci buclate pe cap și erau foarte gătiți cu panglici, cu dantelării scumpe și cu nestemate, chiar mai mult decât femeile. Ei însoțeau doamne îmbrăcate cu mare fast, în rochii largi, de mătase presărate cu nestemate și având în părți acele panieuri la modă pe atunci. Era în galeria oglinzilor o bogăție de costume, de un lux scânteietor și o revărsare de culori ce te amețea, iar juvaerurile scumpe, nestematele, îți luau văzul cu sclipirea lor la gâtul, pe brațele și pe degetele doamnelor, ba chiar și la pantofii tuturor bărbaților și femeilor. Zumzetul vocilor bărbătești e însoțit de râsetele vesele în cascade ale doamnelor. Maestrul de ceremonii bate cu bastonul în podea o singură dată și anunță. Alteța sa, Filip Dorlins, și doamna Ariet de anglitera. În marea sala a oglinzilor se face deodată liniște. Intră perechea princiară cu mare pompă. E fratele regelui cu soția sa. Mioara a recunoscut în noua venită pe doamna admirată de dânsa dimineață în grădină. Acum, prințesa era și mai strălucitoare de frumusețe și de tinerețe și zâmbea celor de față, plină de bunăvoință. Era foarte bogat îmbrăcată și îi purta bijuterii scumpe la gât, în păr și pe brațe, iar pe ei erau presărate și mai multe și mai frumoase nestemate, dintre cele mai de preț decât pe ochii celorlalte doamne venite la Marea Sărbătoare. Bărbatul Arietei, ducele Dorlins, nu-i plăcu deloc Mioarei. I se păru prostănac, morocănos și înfumurat, după felul înțepat și desprețuitor cu care răspundea la închineciunile celor de față, căci la intrarea lor toată asistența li se închina adânc, femeile făcând grațioase reverențe, iar bărbații îndoindu-se în două de la mijloc într-un salut plin de respect. Spre deosebire de soțul ei, prințesa vorbea fiecăruia cu prietenie și binevoitoare blândețe plină de modestie. În acest timp, Philip d'Orleans începuse să discute cu câțiva nobili pe un ton plin de îngânfare și cu disprețuitoare ținută cel făcea de-a dreptul nesuferit. Dar nobilii gentilomi din jurul erau nevoiți să-i suporte toanele, el fiind fratele vestitului monarh, regele soare și cel mai însemnat personaj la curte după acesta. Dar iată că, din nou, maestrul de ceremonii bate cu bastonul în podea, de data aceasta de trei ori și anunță solemn cu glas răsunător: Majestatea sa, regele! Majestatea sa, regina! În sală se făcu imediat o liniște mormântală, parcă nici să respire nu cutezau curtenii nici nu se deschisese bine ușile, în două canaturi, că toată asistența se și închinase adânc, plecându-se până la pământ. Ludovic al XIV-lea și soția sa, regina Marie Terez, apărură în toată măreția lor. Mioara putu astfel să-l vadă bine de tot pe cel cântat de poeți, prea de istorici. Regele Soare era un bărbat falnic, frumos înalt, având o ținută mândră și impunătoare. Purta un costum somtuos de mătase, cu un mult mai frumos și mai bogat împodobit decât al tuturor seniorilor aflați de față. Haina îi se încheia cu nasturi mari de diamante ce sclipeau sub revărsarea ambelșugată de lumine a lumânărilor și a oglinzilor. Pe cap purta și el o perucă foarte bogat ondulată, ale cărei bucle îi cădeau până pe umeri. Pe frunte îi scândea coroana regală de aur bătută toată în nestemate, iar în mâini ținea sceptrul de aur. Pe umeri îi atârna clamida de purpură căptușită cu hermină, cea mai scumpă dintre blăni. Regina avea o frumoasă rocheros de mătase grea Aia presărată toată cu diamante, pe cap avea și ea o diademă de aur bătută în nestemate. Trena lungă a rochiei, tivită pe margini cu blană de hermină, era dusă de 12 pași înveșmântați în atlas roz și brocart. Regele și regina se așezară pe tronurile regale. Regele făcu un semn cu mâna și asistența întreagă luă loc, după rang, unii pe fotolii, alții numai pe simple taburete cei de rang mai puțin însemnat rămaseră în picioare pe lângă perete, fericiți totuși de a fi fost invitați. Ludovic al 14-lea ai vorbește arietei cu afectuoasă prietenie, semn de mare prețuire și favoare la această curte strălucită, la care eticheta era atât de severă ce mai face scumpă soră? Ca întotdeauna frumoasă, grațioasă, împodobindu-ne curtea ca o floare rară, neprețuită. Ariet, zâmbind, se înclină cu grație. Apoi regele se adresă către Filip Dorlins. Iată că și scumpul nostru frate binevoiește în sfârșit să ne onoreze cu prezența sa. Toți cei de față deosebesc nuanța de ironie din felul cum regele rostește aceste cuvinte. Filip îngaimă câteva cuvinte, ursus și încruntat. Nobil senior, se adresează acum tuturor celor de față regele, astă seară spre desfătarea noastră, maestrul Luli vrea să ne distreze cu unul din vestitele sale balete puse pe muzică. Să vedem ce surpriză ne va mai face. La porunca regelui, luminile se micșorează, intră muzicanții, apoi balerinele și baletul pe muzică de Lully începe să se desfășoare. Dansatoarele curții îmbrăcate în rochii vaporoase, de voal subțire, ca pânza de păianjen, încep să danseze cu multă grație și talent. Figurile și pașii de dans fuseseră savant aranjate de maestrul de balet ca să producă cât mai multă plăcere regelui și nobile asistențe. Pe când Mioara urmărea și ea cu deosebită atenție dansul, uitând de tot și de toate, se simți trasă de mână de către Sispo. Privește! Atât îi zise el și cu degetul îi arătă pe Henriette de Anglitera, care stătea la dreapta regelui la loc de cinste. Mioara o văzut spunând ceva la ureche unei domnișoare de onoare. Aceasta a făcut un semn unuia dintre lachei care se apropie, închinându-se cu respect să primească porunca. După câteva minute, același lacheu veni aducând o cupă de argint pe o tavă de aur și înclinându-se din nou i-o oferi arietei. Aceasta luă cupa ocupa și bău. Dar, dragă Sispo, ce este vă doar că doamnei Ariet, i-a fost sete și a cerut să-i se aducă apă să bea. Într-asta nu mi se pare nimic deosebit și Mioara se întoarse iarăși să privească baletul pe care îl găsea cu mult mai interesant. Dar piticul Sispo o trase din nou de mână și repete același gest cu degetul arătător întins spre ariet. Privește! Silită de Sispo, Mioara a privit din nou înspre doamna Ariet. Câteva minute nu observă nicio schimbare, dar deodată băgă de seamă că prințesa își pierde culorile din obraz, apoi devine de o paloare cadaverică. Părea că luptă să-și stăpânească vreo durere, ce o chinuia. Deodată se auzi un geamăt surd. Regele speriat oprește brusc baletul cu un semnal mâinii, apoi se apleacă înspre ariet, întrebând-o îngrijorat. Ce aveți, scumpă soră, nu vă simțiți bine?" Oh, cred că nu e nimic grav, maestate," răspunse blânda în riet, făcând sforțări supraomenești să-și stăpânească durerea. Apoi îngână cu o voce tremurătoare din cauza suferinței. Iertați-mă, sire, că tulbur sărbarea voastră, dar mă doare groaznic. Nu înțeleg de ce învâjie capul, urechile și vederea mi se întunecă. Ah!" Și își pierdu cunoștința. Tulburarea ce se produse în întreaga asistență era de neînchipuit, se îmbulzeau cu toții să afle ce s-a întâmplat. Mioara vede cum ariet este dusă pe brațe, în timp ce Mica Mignon, devotata ei prietenă, plângea cu suspine. Regele Ludovic al XIV-lea dă ordin medicului curții. Doctore, du-te în grabă și îngrijește cu cea mai deosebită atenție pe prea iubita noastră soră și vin o cât mai iute să ne dai vești despre mersul bolii. Puneți toată știința la încercare și redă o cât mai curând sănătoasă și voioasă, așa cum o știm pe minunata noastră soră Ariet, spre bucuria sufletului nostru. Închinându-se adânc în fața regelui, medicul curții promite că va încerca totul pentru grabnica în a prințesei și plecă în grabă să o consulte să-i prescrie medicamentele pe care trebuie să le ia. Mioara, nerăbdătoare, vroia tocmai să-l întrebe pe Sispo dacă prințesa s-a însănătoșit curând când privirile ei fura atrase de intrarea grăbită a unui episcop în sala de festivități a oglinzilor. Este bosue, știi, episcopul acela vestit pentru atât de frumoasele predici și cuvântări funebre ce a ținut, o lămurii Sispo. Da, îl știu, șoptimioara. Și fata a văzut cum Bosuet, îndurerat cu lacrimi pe obra, se îndreptă spre rege și după ce se înclină adânc în fața lui, zice cu glas drobit de durere. Mare nenorocire s-a abătut asupra noastră. Doamna Ariet de Anglitera, care acum câteva minute era printre noi voioasă, strălucitoare de tinerețe, înfloritoare de sănătate, frumoasă ca cea mai aleasă floare a acestei nobile curți, doamna Ariet nu mai este. A murit, doamna Ariet. Vestea a căzut ca un trăsnet printre toți cei de față, curtenii uluiți nu puteau decât să repete aceleași cuvinte. A murit? Cum se poate? A murit? Apoi se deslușirea rostită în șoaptă numele vinovaților, de fia și cavalerul de Lorena. Prin lor i-au pus o travă, apa a fost otrăvită, biata prințesă. Așadar, dușmanii ei de moarte nu au cruțat-o, au reușit să o răpună. Regele pălește, nu-i vine să creadă cele ce aude. Nu se poate, nu se poate, părinte, cum să moară riet? Ea atât de plină de sănătate? Nu se poate să fi murit ea atât de plină de viață, de virtuți alese? Dacă e adevărat că a murit, cruntă e nenorocirea care ne lovește." Zicând acestea, regele iese în grabă din sală, urma de regină, de bosue și de toți curtenii. În curând strălucitoarea galeria oglinzilor, atât de încesată de lume, doar cu câteva clipe înainte, rămâne goală, pustie. Mioara, foarte întristată, iese din ascunzătoarea ei. Așadar, e adevărat, Sispo? Prințesa a murit otrăvită de acei criminali de fia și cavalerul de Lorena, dușmanii ei? Da, Mioara, Întocmai așa precum ai văzut s-au petrecut faptele, dar să nu zăbovim!